أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا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 ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta ta'ala ila sisi wanadamu hatukosi kwa na mapungufu kwa kuwa tulikuwa tumeahidiana tutapatana mwendo wa saa au saa nne na nusu lakini ndio hivyo tunaomba udhuru kwa hiyo kwa kutendewa kwetu kwa kuwa pinginepwa wengine walikuwa na mashughuli zao na kwa watu watu watu, watu radhi kwa hiyo inshallah tutachukua deka kidogo kama deka rb hivi kwa kuwa hii darsa yetu hii itakuwa ni darsa ya mwendelezo kuna wakati fulani tulizungumzia hapo wakati wa baada ya sala ya asiri wakati wa jumaa tukazungumzia sana kuhusu masala ya siamu na tukazungumzia hasatan makosa yanayopatikana kwa wanawake siku za funga na Allah tunatarajia tangu hiyo siku mpaka leo kidogo wamekuwa ni wenye kupata faida na kama kulikuwa na kasoro wameweza kujirekebisha Inshallah sisi katika darsa yetu, na mkomba atakotemezema itakuwa ni darasa ya muendelezo Tokuwa tunaangazia sana alahkam ahkam ambako sana inawahusu wanawake tambihat alahkam takhtassu bilmu'minat tunazindushana mkuhusu ahkam, ahkam. hasatan kwa wanawake na wanawake si wanawake tu almu'minat wanawake ambako ni waumini na hita kwa ni risala kimeandikwa na fadhalatu Sheikh Salah bin fauzan, fauzan Katika hii kitabu ameigawa amezungumzia masail ahkam nyingi amokuma, zinafungamana na wanawake. Na kama mwanamke wallahi ni bora sana yeye aifahamu dini yake. Kwanza kabisa lazima tuweke utangulizi mdogo katika hii darasa yetu ili Tukitoka hapa tunajua lengo yetu ni nini? Tulisema mwanamke ni chombo muhimu sana katika mjtama. Na kama ni chombo muhimu katika mjtama na mwanamke ndio mlezi wa watoto na mwanamke vile vile ikiwa tatengenekea takuwa sawa ni mmoja wa wili wa tatu ile ni mjtama kwa ujumla. Kwa hivyo huyu mwanamke lazima awe na silaha. Silaha gani? Silaha ya elimu. Mwanamke lazima asome dini kwa sawa ili apate kulea watoto wake katika njia ambayo sawa. Apate kulea mke, apate kulea mtaa katika njia ambayo sawa. Lakini lao kwamba atazembea, hali itakuwa vipi? Ngalia, zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonesha pupa ya maswahaba wa kike kutaka kujua dini ya Uislamu. Atasema umusalama Binti Abi Umayya wa Naysa, binti Ka'b al-Ansaria linabi sallallahu wa wasallam huyu dada huyu au hawa wanadada hawa walimwandia mtume Muhammad sallallahu wa wasallam wakauliza sama bala rabbuna wakamuliza mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa vipi hali kwamba hii Qur'ani inapokuja sana sana inawahusu tu waumini waumini ipi inawahusu waumini wa kike Mbona sisi kama wanawake hatujatajwa ndani Qur eh, ya Qurani eh yathkuru rijal Qurani siku zote inatajwa naume wanaume wanawake sisi tuko wapi wala yathkuru nisa wala aid tujaskia bwana hii Qurani kiwataje wanawake angalia wa hiyo ni pupa za maswahabiyati za mazangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ay ikuja ya nladina amanu ikuja ni amri anona sana inaenda kwa wanaume sisi wanawake mbona tujatajwa Jaskia min fiche kingi kitabu cha Allah sisi yatupo. Ikawa na wasiwasi wakisema yaksha alla yakuna fiihinna khair. Inachelea eh, wanaogopea pinginepo kwa wao hakuna khairi. Kwa nini hakuna khairi? Pinginepo Qurani haiwataji. Fa nazalat hadhihi al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha ile aya inayopatikana ndani ya suratul Ahzab. Ndani ya sura Allah subhanahu wa akimtaja akiwataja wanaume pia anawataja wanawake. Hii inaonesha nini? Inaonesha kwamba hawa wanawake ni chombo muhimu sana katika mjtama. Na Uislamu imetilia maanani, imetilia mkazo jambo la huyu mwanamke. Kwa kuwa haijamuacha hivi. Ndio tunasema mwanamke kwamba ni mwanamke wa kisawa kisa lazima akae chini aangalie yuko wapi na dini yake. Lazima akae chini ajipigie mahesabu yeye na uislamu ako wapi? Amefanya jitihada gani kutaka kujua uislamu? Amefanya jitihada gani ya kuitengeneza ibada yake? Ndio anasema innal mar'ata salihah mwanamke amekumbani salihah hiya lati tuhawilu an ta'khudha bi habbin min al-'ilmi. Ni yule mwanamke ambaye anajitahada kutaka kujua ilmu ya uislamu kisawasawa huyo ndiyo mwanamke ambekombana swaliha kwamba anataka aifahamu Uislamu inasema nini. Anataka kujua kwamba ibada yake ataiabudu vipi. Ndio tukasema ile wakati tukuzungumzia makosa za wanawake katika funga, wallahi utapata makosa mengi amakomba wanaingia ndani yake ni sababu ya wao kutojua Uislamu. Na ye, ana haki ya kujua Uislamu kisawasawa kwa nini kila siku kila dakika ahkamu mingi zinampitia. We angalia bana masana za damu za mwezi lau hata fahamu masail za damu za mwezi asiweze kutafautisha baina istihada asiweze kutafaitisha baina ya damu ambayo nifas. ibada pia itamtatiza huenda akapata damu ya mwezi kumbe si damu ya mwezi akafikiri ya mwezi na kumbe ni istihada ikawa kaendelea kufanya ibada yake lazima haijua uislamu kisawasawa. Ibadah yake pia lazima aijue kwa na mabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bu, lazima atafute kitu kidogo ama lazima atafute kujua ilmu ya sheria. Intolaka min qawlihi ta'ala amri kutakuwa Allah subhanahu wa ta'ala alasema wa ilma. Mtume صلى الله angalia katika jambo la kuomba ziada, mtume hajawai hakutaka kuomba kwa kitu kingine isipokuwa ndiye kuomba Allah amjali apate elimu. Kwa nini Akiwana elimu wallahi ibada yake itakuwa iko sawa. Ikiwa atakua na elimu wallahi hii mwezi mtukufu wa Ramadhani eh ikiisha yeye atakwa ni miongoni mwa watu ambao kwamba madhambi yao. Kwa nini? Amekua na elimu ambayo kwamba imempelekea yeye kutumia wakati wake vizuri katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akafahamu kisawa sawa. Kumtume sallallahu alaihi wasallam Allah aki akisema qur rabbi zidni ilma. Allah nijalie elimu. He elimu mimi kupata elimu والله nitakuwa ni sababu mimi kujikurubisha zaidi kwa Allah subhana wa Ta'ala. Wakakuwa na elimu ndapata ladha ya ibada, Ndapata ladha ya tawaa. Kwa nini? Kwa kuwa nitakuwa najua kile ambacho kwamba mimi nakifanya. Wa qawluhu Ta'ala dalili nyingine Allah asema, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna ya wal ladina la ya'lamun?" Ya Je, wakusawa wale ambao wanafahamu na wale ambao kwamba hawafahamu? Je, hawa watu wawili wakusawa? Anaefahamu dini kisawasawa na yule ambaye kwamba hafahamu dini. Je, hawa watu wawili wako sawa? Yo dini ya Uislamu inampigia debe sana huyu mwanamke apate kusoma dini yake. Dini ya Uislamu imekuja kumnyanyua daraja huyu mwanamke. Licha ya kwamba kabla kukuja Uislamu, zama za ujahiliya wanawake walikuwa kizigo wakiwa hai. Msichana mtu akipata bishara au mpata mtoto wa kike, basi mara moja anaonekana kwamba amepata mkosi mwisho anaamwa kumzika akiwa hai lakini hii si sawa ilipokuja uislamu uislamu ilikuja kuinua cheo cha mwanamke allah subhanahu wa taala akitupigia akitupatia akituambia ndani ya qur'ani namni lilipokuwa zamani za jahilia allah asemwa wa idha bushira ahaduhu bil umta dhalla wajhuhu muswaddan wa kabuim, yatawara minal qaumi min su'i ma bushirabi ay yumsikuhu ala hunin am adsu fi tturab mtu akipata bishara kwamba bibi yake atazaa mtoto wa kike basi hukuja sura akakasirika minzuima bushra bi kwa nini nimepatwa mtoto wa kike kwa nini kwa sababu gani akijiuliza je ayumsiku wa hun amzuie asipate aibu am adusuhu ama nimzike mchangani lakini allah anawapatia jawabu anamwambia ala sa'ama yahkumun Iyo amekuwa anafikiria hiyo hukumu mbaya zaidi hiyo ni kabla ya uislamu lakini angalia ilipokuja Uislamu Uislamu ilinyunua ilinyanyua daraja mwanamke Allah Subhanahu wa taala katika aya hii ala asema, Lillahi mulku samawati wal ardhi nizake Allah Subhanahu wa taala ufalme ziko bingu na ardhi kisha katika hii aya Allah anazungumzia akisema kwamba yahabu limin yashau inatha wayahabu liman yasha'u dhukur katika hii aya Allah subhanahu ta'ala anazungumza akisema kwamba tunampatia yule kwamba tunamtaka mtoto wa kike kwa nini Allah kwaana mtoto wa kiume Allah ta'ala katika hii aya alianza na mtoto wa kike kwa nini kuonesha utukufu wa huyu msichana kuonesha kwamba huu mtoto wa kike huyu ni mtu ambaye kwamba fadila zake zipo kuonesha kwamba li kisha kuonesha utukufu wao Allah subhanahu wa akaanza na mtu kwamba anapata kupatiwa zawadi ya mtoto wa kike kisha baada hapo ndo Allah subhanahu wa akasema kwamba anapatiwa yule amekuwa mtoto wa kiume Allah na nani na mtoto wa kike kuonesha wallahi Uislamu daraja Uislamu inamtambua e, Uislamu haijamwacha nyuma ila tu yeye ndiye nyuma kwa nini kuipiga teke Uislamu hivyo, cheo Cha mwanamke katika dini ya Kiislamu mwislamu ndio kuja kumtambua mwanamke na huyu mwanamke hata mpaka ajue dini yake mpaka aisome dini yake kwa nini itapuanusahali sana ye kufanya ibada kwa nini mwezi kama huu wa Ramadhani ataipata fatina zake kwa nini atatumia nyakati na misimu inayopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani katika heri, lakini kama hafahamu Wallahi ramadhani itaenda. hajapata faida na leozi mtukufu wa ramadhani imebaki hali yake ile ile kwa nini wallahi hakufaidiika ramadhani haikuwa choo cha kumbadilisha kwa hivyo tunapigia debe lazima wanawake wasome wajue dini yao ndio tukasema idara yetu itakuwa ni darasa muendelezo na penginepo Allah atujalia tunaomba e, mwisho dhamira wanawake wetu angalia mfano ya baadhi ya wanawake Wanyuma walikuwa vipi na pupo ya wao kutaka kuisoma dini yao kulikuwa na wanawake ambao walikuwa na pupa ya wao kutaka kujua dini yao Aisha alikuwa na elimu kiasi akoma baada ilikuwa inafikia wakati wale maswahaba wanaenda kutafuta istifsara kwenda kumuuliza masala kadhaa wa kadhaa bi alikuwa na elimu ya kutosha Mwangalie huyu umudarda, umuddarda huyu wanamtaja akisema kana ta'allama bil fiqhi wal hadith aliko ni wanachuoni anafahamu fiqhi amesoma hadithi kisawa sawa na ni mwanamke asema akhadhat ilmi min jumlatin min al fuqahaa alisoma akachukua elimu kutoka kwa fuqahaa wakubwa wa hizo za mazake wa aqad wa aqad anha kathirun na wengi wa watu waka wanaenda kusoma kwake wakanaat laha halaqatun litadris na'alikuwa na wafundisha watu elimu kwani alikuwa na elimu kisasa wa ulifatum alafati adida fil fiqh na akatunga vitabu vingi katika fiki na hadith nani ummu daddah mwanamke si mwanamke ni mwanamke nini sisi katuzuiya kuwa mfano wa hawa kina ummu daddah mambo yetu pia kwende sawa ya kidunia na kiahera tunaweza ndijamu tunaliweza sisi ili tupate kujukuruhisha zaidi na Allah Subhanahu wa taala mwingine umul kiram karimatum binti ahmad bin muhammad bin hadim almaru, almaruzia huyu mwanamke alikuwa na sifa gani faqihah alikuwa ni mwanachuoni anafahamu fiqh kisawa sawa nabawi, hadithi, kisa wa alimatum bil hadithin nabawi na alikuwa amesoma hadithi ya mtume kisawa sawa Asima ashat mi'ata sana huyo aliishi ya moja. ولم يفكر يسموا ماذا بكره نال الكوفه اللي قوميني بكره اي بمعنى حاقوا له وا عمره واكي وجه اللي بقى كيشغلش انا علموا اطلق عليها المؤرخون لقب ام الكرام مؤرخون وعلماء وتاريخ ولينطيا نيكنيم يا كما ام الكرام قالوا لها ام في خدمه الاسلام وعلومه kutukomana na patungwa alikuwa alikuhakikisha kuishughulikia uislamu na ilmu za kiislamu nani mulkiram karimatun huwa alikuwa ni mwanamke je sisi hatuwezi akidada zetu akina mama zetu hatuwezi kuwa kama mfano wa kina umulkiram tuwe mfano akina umutadada watu wanaosoma dini ili wapate kutengeneza mambo yao imamu dhaabi anammsifu akisema ashekha alikuwa ni shekha al'alima alikuwa ni mwanachuudi al umul kiram karimaton almujawara biharamillah eh alikuwa hakiishi karibu na haramillah bi maana makkah ni mdahabi anamsifu as anasema alwalida akisema akimtaja huyo mwanachuoni wa akisema yadhkur karimatan wa insan karima je Wana kwa sehemuona mtu mfano wa Karima, mwanamke amesoma dini, mwanamke ameshugulikia dini, mwanamke ameifunza dini. Baka leo mpaka kesho anatajwa. Sisi ndotaka tujikumbuke kwa vitu gani? Sisi ndotaka tukumbuke kwa vitu gani? kwamba mimi ni Fatma, mimi ni Halima, leo mimi nikitoka nataka nikumbuke kwa kitu gani kwamba mimi nimefanya hili. Potelea mbali na kuangalia namna mkombo duniani nafokwenda ukumbuke hata dakika mbili tatu akhira yako ukufuku kwa kitu gani na wallahi lazima bana akina dada lazima bana akina mama tuisome dini yetu Nama walivyokuwa maswahabiati walivyokuwa wakijitahidi na wale wembo waliyotangulia kutaka kujua dini kwa nini kwa elimu ndio mji unakuzwa kwa elimu kwa elimu ndio mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala min Wajakum, sana ni hao wenye hasha ni, khashi, aju, ni kwa nini al al kwa madini, Allah subhanahu wa ta'ala kisha sababu yao, ta lada, lada ya wao ya dini Abu Bakar mansur kisha turuje swali limada natlubu almar'a limada tatlubu almar'a alilm kwani mwanamke kwa nini atake kujua dini yake kuna nini ili apate kujua dini yake kwanza kuna sababu kwamba inatuelekea huyu mwanamke kujua dini yake kwanza raf'ul jahli annafsi ni kuondosha ujinga katika nafsi yake bi ikiwa atasoma dini moja moja huyo atakuwa amejiondosheea ujinga atakuwa na maarifa na yale ame kwamba anayofanya kwa kuwa kama atakuwa na ujinga na hii ujinga adu linafsi hii ni adui ya nafsi yenyewe fa huwa kad yuridu nafsahu mawaridan halaq huenda hii ujinga ndiko matako yuko nao kwa dini ikampelekea katika sehemu za maangamizi. sehemu za kuangamia kwa nini kwafahamu juu Allah subhanahu wa ta'ala hana maarifa naye ikawa ndio sababu ya kujitumbukiza katika sehemu ambapo kwamba hazifai. Kama tunayozungumzia wakati wa mwanzo pale kuzisilia makosa watu zifanya wakati wa tarawe wakati wa wa, wa, wa, wa, wa, wa Ramadhani wengine wanafanya kwamba hawajui lakini kumbe mwisho humuingiza mtu katika maangamizi ikawa ndio sababu ya kuangamia ibada zake zisikubalike. Pili Bitarki baadhi ya alwajiba hiya anashamadini kwa kuwa hiyo ujinja wakati mwingine uenda uweza kumpelekea yule mwanamke akaacha zile ibada ambako ni wajib yeye kuifanya Kwanini? nini wallahi ana maarifa nao hadii kwamba hii ni wajib mimi niifanya pili taadiatuha wenda uweza kaitekeleza ile ibada ala ghairi wajiba shar'i lakini akaiitekeleza kwa njia ambako sheki sheria Sikwa njia ambayo kwamba mtume alifundisha huenda akaswali lakini haswali kisawasawa. huenda akafunga lakini hafungi kisawasawa. au pengineepo katika funga yake yeye amefunga tunja na qibla lakini huku anafanya mambo mengi za kimaasi lakini yeye hajui ni maasi yote ni nini aljahl ile watu kutojua dini yao fahia albudlani aqram sabwengine amakwamba kwa nini atafute elimu huyu mwanamke islahul khalal nikuswa kisa sawa baadhi ya makosa makosa minalfitan makosa ambalo kwamba utokea wakati za fitna walmunkarati na kusuluhisha ya munkarati ambazo kwamba hutokea sana lati tariju biha awshaatan nisa, amliko sana sana hizi munkarati hutokea katika mikusanyiko ya wanawake mtu kwa kuwa anajua dini yake atasuluhisha mambo kama hii jele ukwenda kwenda harusi ni yana kwenda lakini muka yaki, na nidhamu mkoomba akitoka mavazi yake ataiangalia simu simu we, simu yako sababu ya funga yako kutokubaliwa umefunga lakini huko zile kwa Ika sababu ya kufatir, watu lakini watu wakiwa na ufahamu na hiyo yote Wallahi ibada zetu zitatakamilio. Kwa hivyo, lazima tujitahidi. Si tutaki kuijua dini yetu. Na hii mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwanzo tumeamua tunaanza. Tusirudi nyuma. Tusirudi, tusirudi nyuma, tujitahidi. Tuende mbele, tujue dini yetu kisawa sawa. InshaAllah nukta ya kwanza nimekuambia tutazungumzia leo katika hii kitabu cha Hakamu kazungumzia kuhusu ahkam ahkam ambapo kwamba inamhusu huyu mwanamke sana sana bitazyinil jismil almar'a hukumu kwamba ni hasatan bitazayuni katika kujipamba kwa Uislamu <laughs> inasema vipi ina pambe vipi huyu mwanamke inafaako vipi? Hii ndio hukumu ya kwanza ambayo kwamba tutaingusia leo. Mm -hmm. Yutlabu minha napuse, na kuhusu kunipamba na kujweka saa mwanamke. Anasema antaf al min khiswal fitra ma biha wayaliku biha. Ni aifanye. Zile shafaa sita ambapo hufanywa katika fitra, sunna za fitra. Eh, ma yakhassu biha am inahusiana na bi maana inahusiana na u mwanamke wayaliku biha kwanza kasl aladhafir kukata kucha na wallahi ukizungumzia mathalukata kucha si wenyewe tunajijua zaidi wengine sisi kufuga makucha zikawarefu jeu ukifuga makucha ikiwa utakuwa unachukua sunna ya nani ni sunna ya uislamu ama ni sunna ya wale ambao si waislamu wengine wakapaka maka na marangi hizo makucha. Na ukishapaka rangi tiari wewe hata ukuswali swala yako haikubaliki. Kwa nini? Maji haijafika wakati unapotawadha udhu wako inakuwa ni nusu. Kwa nini maji haijafike katika vingo vyako vyote vya mwili. Na hizi ni hukumu za kawaida watu lazima wazijue. Lakini angalia, li'anna taqliim al-adhafir Kukata makucha ni suna. bi ahli al-ilm, kwa ya wanachuoni kuani lianao min khisali fitra alwarida fil hadith ni kashika zile mambo sita zile sifa sita zile mambo 5 na 6 za kimaumbile kwamba zimepokewa katika hadithi walimafi idhalatiha min an-nadafa vile ndio kulipokatakucha inakuwa inasaidia katika usafi na unaondosha yale yamekomba ni machafu wamafi baqa iha tawilatan min at Wa wat Bissiba'i wa tarakumul awsaqa tahtaha wa man'u usulil ma'a ila ma tahtaha kule kwa kucha kwanza ukiacha zitakuwa refu kwanza utashabhu ni kule kujifananisha na wale ambao si muislamu muislamu yamekataa mntashabahu biqaumin fa huwa min mtamka watajifananisha na watu fulani yeye anashabikanika na wao kopo lazima kucha zakati na pili kujifananisha misiba ni wale wanyama ambao kwamba wale wanyama wenye makucha wenye uwinda na makucha kama tumeacha makucha zake ye pengineepo kafikiria ni fashion. Kumpisi fashion. Hii tayari umejifanyanisha na watu umeomba si wa yako. Watarakumu la tahtaha na vilevile vile kule kuwacha makucha uchafu inaingia ndani ya zile makucha. Wamanu usuli وصول Ila الى Na pia wakati mwingine inazuia maji kufika vizuri kwenye vidole. Nini weka makucha? Wallahi unidada wa Kiislamu ameziweka makucha refu. Huu dada wa Kiislamu, amepaka makucha yake mbalimbali za mipako. Kisha imemuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaamweniafunge, apate fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaamwajitahidi katika swala za usiku. Kila laheri akamwajitai. Lakini huku kuna baadhi ama kuna sample ya kitendo mkoma kina ya kufikia pale. Nini nimesababisha afanye Pengine kwa hana habari. Na hii yote hatuwezi hatu kuyafahamu mpaka penginepo tukae katika vikao kama hizi. na tuena subra ya kukaa katika vikao kama hizi. Natumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atufanye iwe iwe ndio sababu yetu ya sisi kutaka kuinjwa duniani tukisawa sawa. Asema baadhi wa muslimati, anasema baadhi wanawake, hakika qadibtulina wa mtihani. Allah amewajarii, bamepatia mtihani kwa kitu gani? Bitantulil kuweka makucha zikawarefu labda bana ni mwanamke msomi pengineepo wasomi wenzake wakona wao ameyeka makucha yes poonekana ameyeka makucha ni kanapengineepo wewe ni wanyuma Allah subhanahu wa ta'ala amiwapatia baadhi ya wanawake asma taqliidan lilkafirati Kuwafata wale amekombana ni makafiri Wajahlan jahlan na kutojua suna za mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali yabana hana habari lakini katika ibada mfano wewe mwezimu tukufu wa Ramadhani yo katika mstari wa mbele kwa hivyo hii, lazima tuangalie katika mapambo tumeanza na jambo la kucha vipi kuchake yake na lazima aikate kucha zake na ajiepushe na kupaka paka marangi ili asifananishe na wale ambao si waislamu pili wa yusunnul mar'a ni sunna mar kwa mwanamke izalatusharil ibtain walana bilay bilay ni sifa zay ikongosha nywele nywele za mkao na nywele za sehemu za siri hizo ni katika suna amalan bilhadithil warid takwa ni kuifanyia kazi hadithi ambayo kwa fi dhalika kwa hilo mshina ametufundisha Walimafihi min atajammuli na ndani kuna kutifaba ajitende usi hizi suna sunna walahsam na uzuri zaidi a dhalika kulu kullu usbu'i hi sunna aifanyike kila wiki Sunasafi tar. Aifana kila wiki au daya akthar min 40 yawman au 40. Kama hawezi kila wiki basi asiwache izidi zaidi ya 40. na Ma yutlabu minha wa ma tumna minhu fi shari Ma yutlabu minhu magomba, kwa kinatakikana na magomba, fi shari rasiya, katika wa sha'ru haajibiha wa hukm al wa, wa sabd al zote hai na fatunzo nzuri je hupu yako hukumu yake ni nini je ningepende horuhusiwa kuchukua nyole ya kwa mwanamke bandia nikika kwa kichwa je inafaa hivyo asema yutlabu laba min al-muslimat yetikikana kwa wanawake wa kwa sawa sawa tawfiri sha'r al-rashia weke niwezake za kichwa si nini wa yamruu alayha ahluhu illa min darura nani haram hay kuinwa ispokua kwa darura lakini ni nywele kabisa ya kasema wa ni mkataza kwa darura darura lazima basi Muhammad bin asema nisaa Niwe za wanawake falaya djuzo hal ku kuinyoa kwa nini ni mara wao katika sima ni kwa sanada ambayo ni sahihi asioni bana eh, labda ni urembo ama na penginepo kujifananisha na watu fulani na hii yote hi kwa nini anafanya hii penginepo ya haju hii ila ayuwe hizo kwa darura wallahi jaja na ni sallallahu ma lam yadlahu mu'aridun ikijakatazo katika uislamu basi lazima ifanye kazi hiyo katazo maana halijakuja tu chotu cha kubadilisha katazo basi lazima kifanywe katazo kama ila ispokua ipatikane dharura wamakasu shaarira raasiya au kupunguza nywele yake vipu fa inkana lihaaja ikiwa kuna haja ghairu zina lakini ndio haja sikuweza mapambo hiyo kuna haja nyingine imetokea ka anta ajiza an nuunatihi pendeleo la bei nywele pendeleo inaamkaa inaamzuia yeye kufanya shughuli zake za za wakati za za kila siku au awyatula kathira au illi mikwa nyingi sana wayashuqquu alayha wayashqquu alayha na inampatia dhil kitabu falabasa biqashhihi biqadri alhaja haula bayak ipunguza adri ya haja ama ivo ivo bila kinyewe yote nashindikamo mwele kwa halifai kama kana baadhi na zawadi nnabi sallallahu alayhi kama ilikuwa wanawake wanawake mtumz sana kwa kufanya baada wafatihi baada ya kukufa mtumama sallallahu alayhi wasallam ni tarkihinna kwamba wao waliacha at-tazayyun kujipamba baada ya wafuatihi baada ya kumtuama sallallahu alayhi wasallam ikawa pia wakajizuia wastigna'ihinna an tatwil isha'i na pia wakajizuia wao kuzirefusha nile zao nikawa wao walikuzipunguza nile zao inshallah bi ronata komea hapo dasecho leo ni cha kwamba tonikuja kwa, kwa kuchelewa tumewakalisha sana wallahi tunaomba msamaha ila tu wiki ijao tutendelea hii sehemu mko matumiachia na kizeri tuzi, zilio pia ahkam zingine zaidi ambako kwamba Mwandishi wa kitabu amezitaja kwa inshallah kwendeus tutakomea hapo na wiki ijau tutajitahidi tukikam asame kwamba ni asalamu mapigilepo katika ile mko matumia zungumzia kuna swali moja ama mbili katika tatu. ndio